Очевидно, Ерікові Олаунсину доводилося плавати в південних полярних морях на одному з норвезьких, а може, інших китобоях, які рік у рік плавають туди по цінну здобич. Ерік Тільбергшон Орго Дампіше. Ерік вісім років плавав у Берінговому морі на пароплаві. Укчі Ерік Ельгар. «Ельгар?» – спитав Стьопа. «Що таке Ельгар? Острів такий? Чи параплав Ельгар? Ельгар?» Норвежець не зрозумів і лише радісно повторив, показуючи на себе «Ельгар! Ельгар! Ельгар!» Розділ третій Дмитри Петровичу, я щойно мав велику розмову з Еріком. Виявляється, він плавав майже по всіх арктичних і антарктичних водах, інформував юнга свого вченого шефа під час чаю за загальним столом. Тут же разом з усіма сидів і Ерік. Він спирався руками на стіл і зацікавлено розглядав радянських моряків. Ця зацікавленість безперервно світилася в його очах, відколи він опритомнів і довідався, що перебуває на радянському пароплаві. Особливо довго продовжував стюпа, коли я вірно його зрозумів. Плавав він у Беринговому морі на пароплаві Ельгар. Я, Ельгар, я, я!, наче підтверджуючи, промовив норвежець. Так. Ельгар? припитав Кар. Мені доводилося плавати між Петропавловськом на Камчатці і Номом, що на Алясті. Ми зустрічали там чимало різних пароплавів. Але пароплава Ельгар не пригадує. Лейтес звернувся до Еріка. Берінг? Ерік Олаунсен? Шіп? Норвежець, очевидно, зрозумів запитання. Шіп – це по-англійському пароплав. по норвезькому пароплав буде дампшіп. Шіп, промовив Ерік, підіймаючи брови. Навалук? Номп. Кар примружив ліве око, прислухаючись до норвежця. Лаврентій. Провидіння Уелен. звернувся він до Еріка, називаючи місцевості на побережі Берингового моря. На губах норвежця з'явилася радісна усмішка. Я Уелен. Я. Ельгар, це не пароплав, пояснив Кар. Він плавав на шхуні навалук. Про ту шхуну я справді чув і, здається, навіть її бачив. «Значить, Ельгар – це якась місцевість, можливо, острів», – заявив Сьопа. «Навряд», – висловив сумнів Кар. «Коли острів, то, мабуть, з тих, що навіть у лоці зветься скелею». «На Берінговому морі я знаю майже всі острови. Хоч треба сказати слово «Ельгар» я десь чув, але «де» не пригадую». Розмова тривала далі, але Кар уже не брав участі в ній. Мовчки допивши чай, він пішов до своєї каюти. Ерік Олаунсен все так же пильно приглядався до малозрозумілих йому співбесідників. Він догадувався, що Торба механік і старший помічник Кара, що Запара учений співробітник, решта матроси й кочегари. Його дивувала простота взаємин між радянськими моряками, незалежно від їх службового стану. Він бачив, що незалежно від товариських взаємин, між старшими і підлеглими, на цьому ж пароплаві була тверда дисципліна. Він з приємністю відчував теплу дбайливість усіх цих людей про нього і дружбу між ними. Його захоплювало те, як використовували свій час радянські моряки, потрапивши в людовий полон? Він не міг розповісти того, що думав, не міг спитати про багато цікавих і незрозумілих для нього речей, бо не знав мови цих людей. Він уважно прислухався до тих слів, якими вони між собою перекидалися, і коли розгадував значення хоч одного, намагався запам'ятати його, повторюючи кілька разів. Його бажання вивчити російську мову цілком відповідало такому самому бажанню Стьопи щодо норвезької. Після чаю Стьопа, машиністу Зорін і кочегар Шалемеха